то були ті самі втікачі. Блукали вони по лісах і болотах, а зголоднівши, прийшли вночі в село і в першій же хаті почали вимагати їжі. Хазяїна селі, вибравши зручну хвилинку, шепнув дотці, щоб бігла до нас. Я зразу ж послав у молочкі групу бійців, але вони спізнились. Один з фашистів, жадібно хапаючи принесений хазяїном глечик молока, випустив зброю. Колгоспник скористався нагодою, підхопив автомат і дав чергу Двоє впали мертвими, а третій встиг кинути гранату, якою поранило господаря Цього сміливого колгоспника, Кравченка Віктора Петровича, партизани привезли в Аревичі Потім відправили його літаком у Москву на лікування Аревичі стали такою ж партизанською столицею, якою в Брянських лісах була стара гута а на озері Червоному – Ляховичі. В перші ж дні ми обладнали недалеко від села Аеродром. Повідомили про це Москву, і повітряне сполучення з Великою Землею знову налагодилось. Партизани побачили в Аревичах нові радянські кінофільми, Сувору і «Розгром німців під Москвою», прослухали доповідь про міжнародне становище, прочитану Кухаренко лектором ЦК КПБУ. Сюди ж льотчики привезли мені руднєву генеральську форму. Обом нам було присвоєно звання генерал-майора. Партизанам подобалось, що нас часто вважали червоноармійською частиною. І всі були дуже задоволені, коли я, скинувши трофейну мадярську шубу, схожу на баб'ячий салоп, і сільську м'яку шапку, з'явився серед них у генеральському кашкеті і кітелі з погонами, у галіфе з лампасами. Під час рейду ми наразі держували радіограми, вказівки, бойові завдання з Москви. Накази надходили секретні. Часто навіть мої найближчі помічники не навідали, куди вестиме маршрут. Але всі знали, що нас спрямовують до мети, керують нами, дбають про нас Центральний комітет партії і радянський уряд. Прилетів літак, і з нього вийшов Дем'ян Сергійович Коротченко. Він прибув до Оревичів з групою працівників ЦК партії і Центрального комітету комсомолу України. Спочатку ми ніяк не могли освоїтися з думкою, що серед нас в тилу німецько-фашистських загарбників перебуває секретар Центрального комітету КПБУ. Радіючи думали, от якого значення надає нашим діям партії і боялися за Дем'яна Сергійовича, хоча б німці не довідалися та не підіслали якого-небудь мерзотника. А потім так звикли бачити товариша Коротченка у таборах месницьких підрозділів, у розмовах з бійцями та командирами біля багать, що почало здаватися, ніби він старий партизан, який був з нами завжди і всюди. Звертувалися партизани до нього на ім'я, товаришу Дем'ян, а прізвище не називали. Згадаю, Ревичі, засідання партбюро нашого з'єднання, яке розглядало у присутності секретаря ЦК КПБУ, заяви бійців про прийом у партію, і подумаєш, де це було, невже на території захопленій окупантами, глибоко в тилу ворога? Не така вже і глушина ревечі, неподалік залізниці, овруч Мозер, овруч Чернігів. Стояли ми тут більше місяця, здійснюючи розвідку правого берега Дніпра, а німці не наважились наступати на нас». Тільки з літаків з за хмар поглядали на партизанські села та час від часу бомбардували їх. Наше з'єднання було тут не єдине. Поряд у Межеріччі Дніпра, Десни і Прип'яті діяло кілька великих партизанських загонів. В Аровичах ми зустрілися з услабленим командиром чернігівських партизанів Олексієм Федоровичем Федоровим. Він тоді рейдував по цих місцях і заїхав до нас домовитися про взаємодію. Незабаром ми завдали спільного удару по гарнізону окупантів у місті Брагин. Гітлерівці втратили тут понад 400 чоловік і всі склади. Можна вирушати далі. Завдання виконано. Боєприпаси поновлено. Прощаємося з пораненими, які потребують госпітального лікування. Як звичайно, відправляємо їх у Москву з воротними рейсами літаків, що прибувають на наш аеродром з вантажем. Сумними завжди були ці проводи. Ось зняли з підводи і лугом несуть до повітряного корабля 16-річного бійця Петю. Вперше полечу на літаку цікаво.